Ötödik fejezet Kesztyűs kezemben tartom az üzenetet, A világ forog körülöttem semmi más, Csupán fekete-fehér tér, Elhomályosul és kitisztul. Nincs szoba, Nincsenek gondolatok, Nincsenek hangok, Másodpercek telnek el, Vagy talán percek, Túl sok idő az első összefüggő gondolatomig. Túl sokáig csúszott ki az irányítás a kezemből. Nem cselekszem kontroll nélkül. Többé nem, soha többé. Pislogok egyet, és mentálisan visszataszítom magam a valóságba, tudatában annak, hogy a szívem dübörög a melkasomban, és vér zúg a füleimben, és a pokolba vele, de a térdeim gyengék, a kezem pedig remeg, ahogy tartja az üzenetet. Újra elolvasom egy szóra összpontosítva. Tudom. Az eltolható üvegajtón szétfröcskölt vér, vagy második ránézésre inkább valamiféle festéknek tűnik, pedig pontosan megmondja nekem, hogy mit jelent, hogy ez a személy mire céloz. Kénen és rajtam kívül valaki más is volt itt azon az éjszakán. Valaki, aki mindent látott, vagy eleget, hogy veszélyes legyen, és ez a tudás a veleje még megráz. Lassan belélegzek, egy hatalmas levegőt beszívva, majd be és kipréselem abból a szűk üregből, amiről azt hiszem, hogy még mindig a melkasom. Bassza meg! Szerintem talán életemben most először hiperventillálok. Most. Ezen a helyen. Nem vértúcsákban állva vagy egy holttestet vizsgálva, hanem inkább a lebukástól pánikolva. Elutasítva a gyengeséget, melyet nincs időm beismerni, próbálok még egy lélegzetet venni és megismételni ugyanazt a tortúrát. Bassza meg! Hiperventilálok, én viszont nem engedélyezem ezt magamnak. Kihúzom magam, gyorsan és mélyen levegőt szívok be, figyelmen kívül hagyva a fájdalmat. Emlékeztetem magam, hogy már nem vagyok újonc a bűnössek fejek elfogásában. És nem ez az első eset, hogy egyikük utánam jön. Azonban ez az első alkalom, hogy én szintén egy bűnös fej voltam, de ez mellékes, nem érinti a lényeget. Tulajdonképpen tényleg ez a lényeg, de ez lényegtelen. Szent szar. Le kell nyugodnom a picsába. Megint úgy hangzom, mint Texas. Más világ. Lailah, dolgozza tett helyen, Lailah. Később foglalkozza személyes oldalával, Laila. Erősen összeszorítom a fogaimat. Kibaszottul magamhoz beszélek. Nagyon utálom a magukhoz beszélő embereket, majdnem annyira, mint a hülyeséget csináló embereket. Azokat az embereket is utálom, akik rossz dolgokat tesznek, és én most már beillek mindhárom kategóriába. Különösen a rossz dolgok részbe. Különben most nem élném meg a saját butaságom, és a családom sem forogna veszélyben, hogy ugyanígy tegyen. Bár a szóban forgó butaságról gondolkodom, még talán többet is a szükségesnél, mint amennyit szeretnék, és ez most nem történhet meg. Most cselekedni kell. Döntéseket kell hozni, és a vágyom ellenére nem leszek képes reggelig óvatoskodni. Átvágva a szobán, a konyhába sétálok, ahol a szürke kőpulton megtalálom a munkatáskámat, Kicipzárazom, és kiveszek egy műanyag tasakot. Annélkül, hogy még egyszer ránéznék az üzenetre, bedugom a tasakba, és lezárom. Egy gyilkos üzenet. Egy név, mely több okból is helytálló, melyeket nem terveztem kénen kívül bárkinek is a tudomására hozni, és mégis valaki tudja, és az a valaki ismer engem, még én nem ismerem őt, és ez veszedelmesen elfogadhatatlan. De ki fogom találni, hogy ki van-e mögött, és mihelyt megteszem, nos, nem tudom, mi a francot fogok tenni, de majd csak akkor fogok foglalkozni vele, amikor eljön az idő. Eltökélten, hogy megtaláljam ezt a segfejet, a vállamra csúsztatom a munkatáskámat, a szemem megakad a kulcsaimon. A tény, hogy nem emlékszem, hogy leraktam ezeket a pultra, az elmeállapotomról beszél, mikor besétáltam az ajtón. Ha nem találok módot arra, hogy igazán, valóban szétválasszam magam a személyes érzéseimtől, a problémáimnak gondjai lesznek. És mikor a problémáknak gondjai lesznek, te vagy az éppen leterített jó fiú leszel, vagy az éppen elkapott rossz fiú. Egyik opció sem tetszik. Épp el akarok fordulni, de megállok. A tekintetem megint azokon a kulcsokon, és valamiért nem tudom megmagyarázni, Kényelmetlen érzés úgy hagyni őket, ahogy éppen vannak. Felkapom őket, és ezúttal nekilendülök. Kimegyek a konyhából, és végig sétálok a nappalin, de figyelmen kívül hagyom a szobát. Legfőképpen a dekorációt, amely az édesanyámra emlékeztet, elutasítom azokat az érzelmeket, melyek bennem kavarognak. Jelenleg nem lehetek Laura Love lánya. Tovább megyek... Jobbra fordulok és lesétálok a folyosón, amelyen, ha végig mennék, a főhálószobához vezetne, de megállok félúton a nehéz várbörtön stílusú, boltíves ajtónál, amely a tetőtéri irodához vezet, és beillesztek a zárba egy kulcsot a karikáról. Egy pillanatig habozok. Ennek a kulcsnak a szükségessége egy logikus magyarázat, hogy miért nem akartam hátrahagyni a kulcsokat, de a zsigereim nem elégedettek ezzel a válasszal. Ott állok mozdulatlanul, várakozással figyelve a neszeket körülöttem, ami őrültség, mert egyedül vagyok. Meggyőződtem róla, hogy egyedül vagyok. Viszont attól még nincs kevésbé kizárva az őrültségem, mint hogy az egyedüli hang, amely eléri a fülemet, az a nagyapám órája a főhálószobában, egy családi örökség, amely generációkon keresztül szállt át anyai ágon. Tik-tak, tik-tak, tik-kibaszott tak. Fintorogva elfordítom a zárat és kinyitom az ajtót, felkapcsolom a villanyt és elkezdek felmászni a falépcsőkön, mely balra, majd jobbra kanyarodik, amíg elérem a padlást, amelyet a szüleim régen irodává alakítottak át. Amint felérek, lépcsőzetes mennyezet tornyosul fölém, míg a hozzáillő faburkolatú falak és padlózat megérleli az atmoszférát és összezsugorítja a teret. Gyorsan keresztül vágok a szobán, amelyet édesanyám régiesnek hívott, apám pedig egyszerűen övének, vagyis míg anyám meg nem halt és az enyémé vált. Megállok szemben a nehéz töltyfa íróasztallal, amely a szoba közepén áll, szemben egy boltíves ablakkal, és ledobom a táskám a fa fedőlapra. Már éppen oda tenném az üzenetet tartalmazó műanyag tasakot is, de tétovázom. Jobbra gondolva, mint ott hagyni szabadon. Szabadon. Gúnyolódok hangosan, kétségtelenül még egy kicsit tovább tartva ezt az egész magamhoz beszélek gyakorlatot. Fel fogja kapni egy szellemezt és a kulcsokat, Lájla, vagy mi? Mert nincs itt senki más. És mégis felismerem a zsigeri megérzéseket, amikor előjönnek, és én hosszú ideje felhagytam azzal, hogy logikát találjak a feltörésükben. Jönnek. Követelnek. Én hallgatok rájuk. Azon kevés alkalmak, amikor nem így tettem, katasztrófához vezettek, amelyeket jobban szeretek nem a magaménak elismerni. Most nincs szükségem másik katasztrófára. Megkerülöm az íróasztalt, ahol kinyitom a legfelső fiókot, és korlátozott megkönnyebbüléssel elhelyezem benne a tasakot, ennek a cselekedetnek az észszerűtlen sürgősségén gondolkozva. Bármi legyen is a helyzet, kész van, de én nem. A lépcsőtől balra lévő szobácska felé sietek, Kinyitom az ajtót, és belépek a korom fekete helyiségbe. Előre lépve a plafonról lógó zsinorért nyúlok, és megrántom. Majdnem azonnal fény égeti ki a szemem, mint egy szuper kibaszott nova, megvakítva engem. Egy barátságtalan emlékeztető arra, hogy egy megafényes égőt tekertem be a garázsból, amely kétség kívül még két év után is fényesen ragyog. Azért esett erre a választásom, mert én, meg a bevásárlás, épp olyan jól jövünk ki egymással, mint az állateledelek, meg az instant mac and cheese, az egyedüli dolgok, amiket az kamrámban hagytam, mikor elhagytam Los Angeles-t. Kipislogva a foltokat, a látóterembe hozom a helyet, a lejtős mennyezetet felettem, és az édesapám rendőrfőnöki nappaliából származó régi egyeruáit, az egyik oldalon, míg a másik oldalon, Egyetlen ruhás zsáklóg, Mely az egyik ruhát tartalmazza, Amit édesanyám egyik díjátadóján viseltem. Emlékek mellett sétálok el, Szó szerint és szellemileg is, Hogy elérjem a faládát, Amely eltakarja a teljes hátsó falat. Féltérdre reszkedek előtte, Megfogom a hozzáerősített ezüst lakatot, Addig forgatom, Míg a kombináció nem teljes és felpattan. Eltávolítom, Felemelem a fedelét, és arra összpontosítok, amire úgy szeretek gondolni, mint a cukorkás boltomra, jóféltuszat kézi fegyver, készletnyi golyó és számtalan kis, amelyet az apám sohasem szándékozott hátrahagyni a házzal, de most az enyémek, és én imádom őket. Ez valóban a sajátos fajta cukorkám, és most kicseszettül közel vagyok az orgazmushoz, de nem azért vagyok itt. Felkapok egy új lenyomat készletet tartalmazó fekete tokot a sarokból, felállok és az ajtó felé tartok, a háború megnyerésére összpontosítva, amelyet épp most indított ellenem ez az ismeretlen idegen. Ez a küldetés hajt le a lépcsőn, és vízbe a nappali helyiségbe mindössze egy perc alatt, és addig nem állok meg, míg vissza nem érek a tengerpartra vezető üvegtuló ajtóhoz. Ott megállok, a falon lévő biztonsági panelhez nyúlok, hogy lekapcsoljam a rendszert, csak egy pillanatig habozok, amíg azt mondom magamnak, hogy őrültség kimenni. A vágy ellenére, hogy a titkomat megtartsam titoknak, és várnom kellene reggelig, hogy a tett helyemen dolgozzak, de ezt az opciót gyorsan kizárom. Ez nem egy kocsiban lévő bőrön, amely várhat. Ez egy titkomat leleplező fenyegetésről szól, és a vannyom, hogy kitaláljam, ki áll e mögött, akkor ki kell derítenem. Csak utána kell mennem, teljes erőbedobással, mint ahogy az a férfi aki akivé az apám mindig is akarta, hogy váljak. Tegyem őt büszkévé, és az összes egyéb szarság. Persze, ha tudná, hogy mi az, amit leleplezek, meg lehetősen biztos vagyok benne, hogy egy csomó más dolgot érezne, aminek semmi köze sincs a büszkeséghez. Lekapcsolom a rendszert és felkapcsolom a külső világítást, amivel nem bajlódtam korábban. Felemelve a függönyt, a kivilágított területet fürkészem, amely messzire és szélesen terül el a jól elhelyezett reflektoroknak köszönhetően, nem találok semmi azonnali fenyegetést. Veszélyes kimenni oda. Ezt tudom, de itt az a lényeg, hogy kétfajta ember van. Az, aki elrejtőzik egy beépített szekrényben, és az, aki elmegy megkeresni a problémát. Természetesen mindketten meghalnak mindegyik horrorfilmben, amit csak valaha láttam, de én fbi vagyok. Én nem várok segítségre. Én vagyok a segítség. Másrészt. Ha ez a sekfej holtan akarna látni, valaki mostanra már megpróbált volna megölni. Felpattintva a rekeszt az ajtón, eltolom azt és kilépek, ahol megtorpanok, a területet fűrkésem és számtalan szívdobbanásnyi ideig állok, hallgatózva és keresve bárkit, valaki másra utalójára. Itt sűvít körülöttem a szél, felemelve a hajamat, és a zsigereim azt súgják, hogy az egyedüli barát és ellenség közel van. És a zsigerem egy barát, amely sohasem hagy cserben. Igen, időnként összezavar és bosszant, de cserben hagy. Nem. Ezt ráhagyja mindenki másra. Még mindig feszült és ideges vagyok, készen arra, hogy válaszokat találjak, és eltöröljem ezt a problémát. Nem szeretem a problémákat. Nem szeretem a seggfejeket. Megszemlélem az üvegtolóajtót, amire rásűrűsödött a vérutánzat, kurvára remélem, hogy bármi is az könnyen lejön. Leguggolok mellé, kinyitom az új lenyomat készletet, és hogy menne a pokolba, Megcsörren a mobilom, én pedig majd kiugrom a bőrömből. Rendben, zsigeri megérzés vagy sem, tisztára ideges vagyok. Grimaszolva kiásom a gatyámból az átkozott dolgot, és lepillantok a számra, hogy rájöjjek. Rich hív. Habozok mérlegelve az előnyeit annak, hogy vonalban vagyok valakivel, míg idekint vagyok védtelenül, de ez a valaki Rich, és én nem tudok egyszerre vele veszekedni és résen lenni. Lenyomom az elutasít gombot, de úgy döntök, hogy okos dolog kéznél tartani a telefonomat. Valójában beütöm a 9 -1 -1 et de nem hívom a számot. Már létben állok, és egy gomnyomásra már is úton lesz a segítség. Felállok, visszadugom a mobilom szélét a zsebembe, és az üvegre fókuszálok, ahol elkezdek dolgozni. De néhány gyors próbálkozás után rájövök, hogy nincsenek fellelhető új lenyomatok. Tovább lépek az ajtókilincshez, természetesen más a történet, és leveszem azokat a nyomokat, amelyek nagy valószínűséggel az enyémek, de mintát kell vennem, hogy biztos legyek ebben. Megfordulok, és ismét átnézem a tengerpartot. Egy széllökés, az óceán által megérintett hűs levegő felemeli a hajam, só ízét hozza, az óceán zamata, amelyet egyszer a nyelvemet megérintő tökéletességként ismertem. De többé már nem tökéletesség. Életemben először keserű, és minden létező módon rossz, mint az én visszatérésem ide, mint az a valaki, aki tud arról az éjszakáról, és mégsem mondott, vagy tett eddig semmit. A valóság gyorsan és keményen villan belém, eléggé erősen ahhoz, hogy ajkaim felkunkorodjanak. Ez a személy azt akarja, hogy féljek tőle, de miatt, mert ő is fél tőlem. Lefordítva, nem én vagyok az egyedüli rejtegetni való titokkal. Szeretnék örülni ennek a felismerésnek, de az az igazság, hogy tudom, milyen elkeseredetté tehet egy embert egy titok, amelynek nem akarja a lelepleződését. Tudom, hogy esetleg olyan dolgokat tenne, amiket máskülönben nem, annak érdekében, hogy eltemetve tartsa. Először is, hogy eltemesse. Keményen nyelek a tetteim emlékétől és anélkül, hogy hátat fordítanék a partnak, vagy bárkinek, aki figyel, eltolom az ajtót. Újra bemegyek a házba, bezárom magam, bezárkózom, visszaállítom a riasztót, és lekapcsolom a külső világítást, hogy biztosítsam azt, hogy a foltok az ablakon a lehető legtovább burkolózzanak sötétségbe. Majd reggel foglalkozom vele, és akkor még mindig az üvegajtó felé nézve feltekintek, majd balra és jobbra, feldolgozva a padlótól mennyezetig érő ablakokat, melyek még mindig el vannak árnyékolva vékony, de hatékony elektromos redőnyökkel. Tudom, hatékonyan teremtik meg a magánéletet, de ma este minden lehetséges módon védtelennek érzem magam. Nem, védtelennek, akár mesztelennek is éreztem magam már évek óta, és nem vagyok biztos abban, hogy lesz-e az életemben még egy olyan nap, amikor nem. Ezzel a bizonyossággal veszek egy levegőt, megfordulok és egy pillanatig a tekintetem túltömött tágas szoba közepén lévő plusz bútorokra és a felette lévő boltíves mennyezetre fókuszál. A teret négyszögesítő dívány és a székek sötét szürkék, de ez nem volt mindig így. Krémszínűek voltak, amit édesanyám választott, és lelki szemeim visszavisznek két évvel ezelőtre, ahhoz a díványhoz, egy vére borított önmagamhoz, és látom azt a régit vörös tenyérlenyomatokkal a felszínén. Visszavisznek ahhoz a pillanathoz, amikor kén besétált az ajtón, véráztatta a fehér galléros ingét, az akuja sehol. A bensőm kezd remegni, amikor abban az időben teljes egészemben remegtem, és félrelököm azt az emléket, gonoszul, durván, a lábaim keresztül vágnak a szobán. Bazd meg, Lailach! Morgom! Ne engedd, hogy ez a fejed másson. Megpaskolom az arcom, lerázom, kitisztítom az elmém, ezzel egy időben elindulok, vagyis ez inkább jobban hasonlít menetelésre. Ismét keresztül megyek a szobán, míg visszatérek az irodába, majd a szobácskába. Visszateszem a ládába az új lenyomat készletet, és lecsukom, visszapattintom a lakatot. Csípőre téve a kezemet, fontolóra veszem a lehetőségeimet. Hívjam ként vagy ne, figyelmeztessem, hogy veszélyben lehet. Jó kedv nélkül fölnevetek, és a vihógó hang, ami a levegőbe hasít, rideg és ismeretlen. Kén veszélyben megőrültem. Nos igen. Az őrültségem nem kérdéses, de úgy tűnik, ebben a pillanatban rendkívül jelen van. Kén nincs veszélyben. Kén a veszély. Nincs szüksége arra, hogy fogjam a kezét, de nekem kibaszottul szükségem van időre, hogy mindezt átgondoljam, mielőtt ismét a közelemben tudom azt a férfit és az átható tekintetét. Amire szükségem van, az az, hogy végezzem a munkám, Megtaláljam az üzenet írómat, megtaláljam a gyilkosomat, és elhúzzam a csíkot egész New York államból. Áthaladva a nappali területén, bosszant, hogy az elmém felidézi a ma esti kocsijához dőlő alakját, magas, sötét és pokolian jóképű, egy villanásnyi hív parázslik a szemeiben. Mi a francért nem tudott az a férfi csak úgy kövér és csúnya lenni? Lefordítva, egyszerűbb elengedni. Persze tudom, hogy ez egy beképzelt szörnyű ribancát esz engem, de ha hirtelen nem találnám őt vonzónak, akkor én egy érzéketlen beképzelt szörnyű ribanc lennék. És érzéketlennek lenni kéniránt egy üdvözölt megnyugvás lenne, egy pokoli vihar közepén. Gondolom, belépve a konyhába, és ismét a garázsajtó felé véve az irányt, ahol hirtelen megállít a józanész. Nem tudok hozzáférni a bőröndömhöz anélkül, hogy lekapcsolnám a biztonsági rendszert. A kurva életbe! Megnyomom a zajtónál lévő panelen a gombot, és egy mély férfi hang azonnal megkérdezi: Segíthetek önnek, Miss Love? Ki tudja iktatni a garázsajtót és a rendszer többi részét élesítve hagyni? Nem, hölgyem. Attól tartok, hogy a riasztó kikapcsolása nélkül nem. Ha ki akarja nyitni a zajtót. Önnek le kell állítani a teljesen. Igaz. Persze, hogy nem. Köszönöm. Probléma van? Kérdezi a férfi. Semmi olyan, amit ne tudnék megoldani. Mondom. Köszönöm. Válaszol, de azok jelenleg számomra csak tompa szavak. Kikapcsoltam őt, az elmémben ismételgetve a saját, hozzáfűzött szavaimat, semmi olyan, amit ne tudnék megoldani. Kivéve egy valamit. Javítom ki magamat. Azt az egyet, amelyet hagytam kénnek, hogy megoldja. És ez az igazság, ahhoz az ABC sorhoz fordítja a gondolataimat, amely a ma este nekem hagyott levél tetején volt. A, mint alma, ahogy írta. És úgy döntök, hogy B, mint bolond. Aki vagyok, mert védtelenül hagytam magam egy aranyszabály a bűnüldözésben, amelyet a rendőrakadémián tanultam meg, és később az FBI-jal, és mégis épp Olyan kicseszettül védtelenül hagytam magam, hogy akár olyan mesztelen is lehetnék, mint amilyen azon a parton voltam. Emlékek rohamoznak meg, én pedig összeszorítom a szemem, mentálisan zárva ki a képeket, amelyek láttatni akarják magukat, de nem tágítanak, s úgy visítoznak a fejemben, mint a szarkák. Olyan a hatásuk, mint egy hasba kapott ütés, amely vetekedik a bohóc ruhás kövér fickóval, aki szembeszállt velem az első Los Angeles-i hetemen a Santa Monica bolvárdon. Elgáncsoltam és bilincsbe vertem azt a szemetet, letartóztattam, majd az éjszakát Stephen King Az című filmjével töltöttem egy hatalmas sajtos pizza felett. Mert én vagyok Lila, kibaszott Love, és az enyém volt az a kurva bohóc. Az ajkaim megfeszülnek. Ez az, ahogy birtokolnom kellene az emlékeimet, és bárki is írta azt az üzenetet, jelenleg megpróbál birtokolni engem. Nem engedhetem, hogy megtörténjen. Gondolkoznom kell. Ki kell találnom, hogy épp mi a franc történt. Kivágom az ajtót és a konyapulthoz sétálok, felkapom az aktatáskámat és az iroda felé sietek, az eszem pörög, miközben ezt teszem. Vagy nem kén és én voltunk az egyedüliek, akik itt voltak azon az éjszakán, vagy megtörte a megesküdött hallgatásunkat, és beszélt róla valakinek, valakinek, aki most mindkettőnket elárul, amit nem hiszek el. Nem amiatt mert az irántan való hűségét szilárdnak ítélem meg, de nem olyan hülye, hogy fegyvert adjon valaki kezébe, amit felhasználhatnak ellene. Visszakanyaradok az a lehetőséghez. Nem voltunk egyedül azon az éjszakán, és bárki is volt ott, mostanáig hallgatott. Az éjszaka, amikor hazajöttem. Miért? Mi az indítéka a mostani kigúnyolásomnak, és nem valamikor máskor az utóbbi két évben? Elérve az irodát, felkapaszkodok a lépcsőkön, amint felérek a tetejére, az íróasztalhoz megyek, leülök, és előhúzom a táskámból az aktámat, mielőtt az asztalra hajítom. Nagy levegőt veszek, az akta két oldalára helyezem a kezemet az íróasztalra, de nem igazán állok készen arra, hogy újra kinyissam. Balra fordítom a székem, szembenézek egy fallal, amelyen semmilyen dísz sincs, csak három fehér tábla a bal oldalon, és egy erős, padlótól a mennyezetig érő parafatábla a jobb oldalon. Ezek nem az apámé voltak. Ezek az enyémek, és miközben rájuk meredek, az elmém egy darabja látja mindazon eseteket, amiket egykor itt elemeztem. Valójában, mire ebből az irodából dolgoztam, már elneveztek gyilkos lánynak, ami egy poén, melyet egy részeg munkatársam talált ki valaki nyugdíjazási partiján, és amely rám ragadt. Az igazság az, hogy majdnem minden egyes ügy egy holttestel kezdődött, amelyet ebben a házban oldottam meg. És nagyon sok ügyet oldottam meg közülük, mert soha sem adom fel. Bezártam magam ebbe a szobába, amelyet purgatóriumként kezdtem ismerni, míg találtam egy követhető nyomot. A jelvényemért nyúlok, kicsúsztatom a belerejtett képet, és egy fotóra bámulok rólam és Kén Mendezről. Megfordítom, és a tolvonásokra meredek, amelyek visszaszámolják az elkövetőket, akiket profiloztam akiket az erőfeszítéseim segítettek elítélni. 31. 31 alkalommal bizonyítottam, hogy a múltam bűnei, amelyek magukba foglalják mendezt, nem határoznak meg engem. Visszadugom a jelvénybe a fotót, majd felállok, az egyik fehér táblához sétálok, felkapok egy filctollat az alatta lévő szegéről, és fellépek az előtte lévő fasámléra. Letépem a kupakot, és elkezdem felírni a gyilkosok neveit, akiket segítettem bíróság elé állítani. Megállok tíz névnél, és rájuk meredek, elképzelve az áldozataikat, megjegyezve, hogy milyen véressé vált az életem. És miért van ez? Hatalmas betűkkel írom fel a vásznom, mert én vagyok gyilkos lány.